A genética é um dos capítulos mais importantes deste documentário, pois é a base de qualquer trabalho e, ao contrário do que muita gente pensa, não é assim tão complicada. Os principais conceitos, como mutações dominantes, ligadas ao sexo, recessiva, pastel de um ou dois fatores, são bem simples de compreender depois de mecanizados. São estes conceitos e respectivos cruzamentos que vamos tentar desmistificar durante este capítulo. Apesar das inúmeras cores já existentes atualmente, na natureza existem apenas três variedades ou mutações. Cabeça laranja, cabeça vermelha e cabeça preta. São estas as três cores a base essencial do trabalho com outras cores. Através de uma rigorosa seleção e trabalho genético, Surgiram os pastéis, ou pastéis um fator, os clássicos de peito branco, também existentes na mutação pastel, peitos brancos de dois fatores, os azuis clássicos, também de peito branco, e azuis com um fator de iluição, ou pastel, um fator. A mutação pastel de dois fatores está também presente nas aves de cor azul, que são chamadas na gíria ornitológica de pratas. Neste cenário começam a surgir outras combinações e aves de olhos vermelhos. A estes designa-se o nome de hinos, cuja explicação vamos deixar mais para a frente. É importante termos atenção aos cruzamentos genéticos que realizamos e às linhas que adquirimos, como é explicado pelo Vítor Antunes. Em relação aos critérios de seleção, é, muitos têm falado o selecionar aqui, se não, são ali, não é recomendável, no meu ponto de vista, e isto é uma opinião válida, válido, não, expressar geneticamente a, ah, ou seja, se eu tenho uma dada linha genética de adquiridas a este ou àquele criador, e são os mais que nada só se e que eu gosto e isto que no fundo marcam os nacionais mundiais que, que subsaem não vale a pena andar a comprar uma ave aqui, uma ave ali e pequeno ali ou seja, foi um erro que se calhar Portugal fez por isso só há dois, três anos é que estamos a chegar uh, ao topo dos mundiais Porquê? os criadores iam à casa do, do plano X ah, aquilo que é azulinho é azulinho, aquilo é marulinho e sem se preocuparem das linhas genéticas da ave, ou seja, tinha uma expressão genética, cerca de 5, 6 linhas, 7, 8 linhas e, e muitas vezes as linhas podem ser excelentes, mas quando juntamos duas aves não funcionam, e se as linhas forem similares, a mesma linha funciona, e às vezes duas aves que não são tão digamos que não são excelentes, juntas são aves excelentes, e às vezes duas aves excelentes, não são aves tão boas as pessoas têm de perceber que às vezes dois aves Campeões do Mundo, que alguns casais Campeões do Mundo, não é só Campeões do Mundo, era claro. 5 mais simples, era só Campeões do Mundo. Ou seja, temos de perceber a linha, fazer uma linha mais curta, ir para aquele caminho, não fazer um caminho disperso. Isso para mim é um erro e esse foi o erro que traz a Portugal muito. Estamos no, na evolução que estamos a ter agora, com alguns criadores, a forças miliais, com muita gente nova, com vontade investir, mas temos que perceber que a dispersão genética pode ser uma. Portanto, há que, que manter a linha mais fechada possível partindo daqui temos que perceber que a base principal para começar uma colónia para começar a ter resultados são os clássicos os clássicos que são a vermelha, cabeça frente e cabeça laranja é a base depois de ter uma boa base destas aves podemos ir para todo lado. Para os pastéis, os azuis, peitos brancos, para todo lado. Ou seja, é só recruzar, fazer portadores e voltar a cruzar. Agora aqui há vários fatores, por exemplo, claro temos os fatores dominantes. Na ave, o cabeça vermelha, o manto verde, o peito de robôs os fatores recessivos, caso azul, peito branco, codominante condominante, que é o amarelo. E a gente pergunta o que é que é isto? O dominante se calhar para a maioria das pessoas é fácil, mas temos de perceber que o dominante domina-se só. Ou seja, se tiver uma verde e azul, verde domina é dominante, só sai verde, verde, portadores do azul. No caso dos reciclos, um no azul só sai se tiver um azul e o ideal é ter um portador. Porque se tiver só um azul, é o caso inverso. ou seja Para ter, para ter azuis, de criação, temos que ter um azul e um portador. Isso é o ideal. Saimos 50% azuis 50% 50% portadores. No ano seguinte, com outros casais feitos, voltamos a cruzar, temos portadores azuis. Isso é o ideal. Na questão dos pastéis, chamados amarelos, pastéis no fator, portadores no temos, temos que ter um pastel para ter mais pastéis. Sendo que, tendo um pastel, Tiramos machos pastéis, mais clássicos e termos as famílias chamadas de dois fatores de produição. No caso de... até geneticamente só tem um fator, mas então chamado em termos de nomenclatura uh, de casos pastel dois fatores. E a partir daí vamos recruzando, introduzimos o peito branco com RSC, ou seja para ter a peito branco devemos usar um peito roxo portador de peito branco e um peito branco e voltamos a entrar nesse esquema. Nas cabeças, a cabeça vermelha domina sobre a preta, ou seja, o vermelho com preto dá vermelho, nesse caso, portador de cabeça preta e sucessivamente. A partir deste, desta simples genética podemos ir às costas do jogo. Penso ser este o grande fator de ação das pessoas é que com três ou quatro aves no início de uma colônia, podemos chegar a todas as coisas possíveis imaginárias que muitas pessoas parecem impossíveis. Se eu quero começar uma colônia, se o meu objetivo é expor e quero inspirar a ir ao Mundial, e inspirar um dia a ser campeão do mundo, posso começar uma colônia com simplesmente para trás. atrás de qualidade, um criador de todos, e escolho, digamos assim, um muito simples, um macho, um mão de verde, peito branco, cabeça preta, uma fênia, peito roxo, coisa laranja, casal fico. Se forem os dois puros, o que é que isto vai dar? Não tiro nenhum peito branco. não é, portador, não é peito branco, o até peito roxo, e só portadores. Ou seja, descendência vou tirar 100% portadores de peito branco. Já temos o peito branco é tido. Vou tirar mais de cabeça vermelha, mas como temos o preto e o laranja, Vão ser portadores de cabeça preta e laranja. O um macho ideal para começar uma criação. Temos um macho verde, peito roxo, portador de peito branco, cabeça vermelha, portador de cabeça preta e cabeça laranja. Cá Temos um macho ideal para começar a ter todo o leque clássico e chegando aos peitos brancos. Se alguém deste casal, deste primeiro casal, E, enfim, qualidade temos de selecionar. Tivermos um pastel, mais pastel de um fator, peito de roxo, cabeça vermelha, que que um quantos do padrão e tivermos uma fêmea clássica, normal, verde, peito branco, cabeça preta e bico-laranja. Um pronor que muita gente não liga, bico-laranja, é um cortador visível de laranja. Ou seja, vamos ter logo desse casal machos pastéis digamos que iguais ao pai, mas são portadores de peito branco e vão ter o quê? Cabeça vermelha, mas com o preto e laranja da fêmea vão ser machos, cabeça vermelha, portadores de preto e laranja, ideal, o macho ideal na linha pastel para chegar às três cabeças de castelo e sempre pelo peito branco. Ou seja, exercícios um exercício simples e no ano seguinte, cruzando estes dois machos, estes dois casais, os machos castanhos e vice-versa, vamos ter machos no fator, machos nos fator, machos, no fator, machos, no fator, machos cabeça de bem, cabeça vermelha, cabeça preta, cabeça laranja, o peito branco. Ou seja, chegamos a quase ao leque dos clássicos, em peitos brancos, E juntando os pastéis com as fêmeas do segundo casal, já são fêmeas de dois fatores, chegamos aos pastéis todos os pastéis. Ou seja, neste exemplo, simples em termos de esmética, mas só com quatro acos. No primeiro ano, tiramos o portador, no segundo ano já lá estamos Pode ser, vamos, vamos ter todas as artes, exceto a linha azul. A linha azul por ser um pouco do mesmo. Tendo uma mar azul no verde, no primeiro ano virão os portadores podemos introduzir ou não o peito branco e introduzir ou não as cabeças neste caso os azuis são nos interesses que têm os padrões de exposição com cabeça preta e vermelha, laranja não é diferenciada e no segundo e ano os azuis. Vamos atingir os objetivos chegando aos pastéis de azul, chamados pratas e chegando a água que é o branco, como dizia o meu amigo rosa, que é a tal pombinha, será o tal pássaro, dois pássaros azul, peito branco e cabeça preta neste cai de luz fica um pássaro branco, é bonito, é engraçado, dizemos que é o um fim de linha e é um objetivo. que pode ser alcançado facilmente entre as, digamos ao quarto ano se alguém chegar lá.